Майн Рід. Вершник без голови. Дивовижна техаська історія. Роман. Пролог. Техаський олень, що заліг на ночівлю серед прерії, раптом прокидається, розбуджений топотінням кінських копит. Він не залишає свого лігва навіть не одразу зводиться на ноги. У цих місцях, де він почуває себе господарем, живуть і дикі коні, що мають звичай пастися ночами. Він тільки підводить голову і, виставивши роги над високою травою, дослухається, чи не почує знову той звук. Аж ось кінське тупотіння долинає знову, але цього разу в ньому чути й щось нове. Це дзвін металу, лунки, удари, підків, обкаміння. Зачувши цей звук, такий промовисти для його вуха, олень миттю змінює поведінку. Підхопивши зі свого лігва, він пускається бігти прерією, а тоді спиняється щоб подивитися назад на того, хто порушив його сон. В ясному світлі місяця, щолини з південного неба, він опізнає свого найбезжальнішого ворога – людину. Вона наближається верхи на коні, гнаний інстинктивним страхом оленю жаладен тікати далі. Та щось в цьому вершнику, Якийсь неприродний вигляд змушує його прикипіти до місця. Присівши на тремтливих ногах у траві і обернувшися назад, він невідривно дивиться на непроханого гостя і в його великих карих очах відбиваються водночас страх і подив. Чому ж олень так довго не зводить очей з коня та вершника? Кінь як кінь, чудова тварина, засідланий, загнузданий з усіма належними прикрасами на збруї. Усе в нього на місці, нічого йому не бракує, нічого не може викликати подиву чи тривоги. Ну, а вершник – людина? А, стриваєте? От з ним таки щось негаразд, щось у ньому... Незвичайне і моторошне. Чогось йому бракує. О, небо! В нього ж немає голови. Навіть нерозумна тварина здатна це помітити. Отож, подивившись ще якусь хвилю зляканими очима, не в змозі збагнути, що те за химерна потвора глузує з його оленічої уяви. Охоплений жахом жахомолень знову пускається навтіки і спиняється лише тоді, коли, перепливши річку Леону, залишає те страхіття аж ген за її бистрою течією. А тим часом вершник без голови, ані трохи не зважаючи на сполоханого оленя, навіть не помітивши ні його самого, ні його панічної втечі, їде собі далі. Він теж простує до річки, та на відміну її долиня начебто нікуди не квапиться, посувається вперед тихою, повільною ступою, безгучно, мов на якійсь урочистій церемонії. Скидається на те, що він увесь поглинутий своїми думами, бо зовсім попустив по води і не перешкоджає коню раз у раз кубати траву по дорозі та й ні словом, ні порухом не поганяє його вперед, коли той наполоханий дзявканням койота спиняється, задирає голову і злякано хропе. Як видно, ним цілком заволоділо якесь глибоке почуття, і жодна звичайна подія не може відвернути його увагу. А що то за почуття? Цього він не виказує ні словом, ні звуком. Переляканий олень, власний кінь, луговий вовк та ще опівнічний місяць – оце і усі свідки його мовчазної задуми. Лечі вершника загорнуті у серепе, поле якого під подовами вітру відхиляються і відкривають частину його тулуба. На ногах у нього високі гетри з ягуарової шкури, Маючи такий надійний захист від нічної роси і тропічних злив, він їде вперед мовчазний, як зорі, що сяють над його головою, байдужий до всього, як цикади, що цвірінчать у траві, як нічний вітрець, що ворушить поле його сарапе. Нарешті щось начебто пробуджує вершника від задуми, і його кінь не дає ходу, струшує головою радісно рже і, витягши шию та роздувши ніздрі, пускається клусом, а потім у чвал. Та причина цього лише одна. Кінь зачув, що близько річка. Він не спиняється, аж поки не заходить у воду так глибоко, що бистра течія хлюпає йому в боки, і сягає до колін вершникові. Тварина жадібно п'є, а, напившись, перепливає на той бік річки і жваво піднімається схилом берега. На горі кінь зупиняється, так ніби вершник дає йому час обтруситися. Лунко бряжчать стремена і збруя. Здається, то гуркоче грім у хмарі випарів, білих, як бризки водоспаду. Та ось із цієї світної хмари виринає постать вершника без голови. Він знову простує вперед, кінь тепер уже начебто керований острогами і поводами, більш нікуди не збочує, а біжить прутко, впевнено, ніби ця дорога йому давно знайома. Попереду аж ген дообрів розкинувся відкритий простір прерії, на тлі ясно-синього неба, Видніє темна постать, схожа на потворного кентавра. Поступово віддаляючись, вона зрештою Зникає з очей У примарному місячному ПИСМРку. Розділ перший. ВИГОРІЛА прерія. ПРМІНІНЯ ПоЛОДНЕВО Сонця. Лине з ясного блакитного неба на наозору рівнину Техасу десь за сотню миль від старовинного іспанського міста Сан-Антоніо-де-Бехар. Аж ось серед цього золотого сяйва виникає низка предметів, що ніяк не пасують до навколишнього краєвиду, бо виказують присутність людей там, де немає і знаку людських осель. Предмети, про які йдеться, неважко розпізнати. Навіть з великої відстані видно, що це вози-фургони, усі з сніжно-білим полотняним верхом, напнутим на заокруглені ребра підпор. Тих фургонів десять. Видимо, замало, як на торговий караван чи урядовий обоз. Найімовірніше, вони належать якомусь переселенцеві що приплив до цього берега, і тепер верстає шлях до одного з нових поселень на річці Леоні. Фургони повзуть прерією дуже повільно, так що здаля їхнього руху майже непомітно. Між фургонами темніють силуети тяглової худоби, а що обоз таки посувається вперед, Видно, хіба з того, як то кидається навтік із полохана і свого пообіднього лігва антилопа, то з криком шугає вгору з трави цибатий кроншнеп. І жодне з них не може збагнути, що то задивовижні дивовижні з кавдерлися до їхніх привільних володінь. Ніде більше по всій прерії не помітиш ані пороху. Не пролетить птах не пробіжить звір. Оцій порі дня все живе під тропічним небом завмирає або ж ховається в затінок. Лише людина, спонукована пожадливістю чи марнославством, нехтить закони природи і кидає виклик пекучому сонцю. Певний власник тієї валки фургонів із таких бо, незважаючи на виснажливу, полудневу спеку, перто простує далі. Те, що він переселенець, та ще й неабиякий, засвідчує багато прикмет. І ці десять великих фургонів піцбурзького виробництва, що їх на силу тягнуть по восьмеро мулів, і розмаїтий вантаж, який вони везуть, сила селена всякого харчу, Дорогі не просто дорогі, а розкішні меблі. Живий товар у вигляді темношкірих жінок та дітлахів і чималий гурт піших, чорних і кольорових невільників, які бредуть поряд з фургонами або, збивши до крові босі ноги, ледве кандибають позаду. І легка, запряжена, вещеними кентукійськими мулами дорожня карета на чолі обозу з чорним кучером, що впрівав від спеки в своїй лівреї. Усе говорить про те, що це не якийсь бідний житель північних штатів шукає собі нового притулку, а заможний південець їде вступати у володіння вже придбаною садибою. І це справді так. Обоз належить плантаторові, який дістався кораблем до Матагорди, що на березі Мексиканської затоки, і тепер перетинає прерію, прямуючи до своєї нової оселі. У групі вершників, що, як і годиться, їдуть на чолі обозу, сам плантатор – Вудлі Поіндекстер, високий, ходорлявий чоловік років 50 з жовтавим, хворобливим обличчям, суворий і гордовитий на вигляд. Одяг на ньому простий, але видимо дорогий. Вільний альпаковий сюртук, чорний шовковий жилет і нанкові штани. З під жилета видно сорочку з найтоншого полотна, комірець якою пов'язано чорною стрічкою. На ногах, засунутих у стремена, черевики з м'якої, добре вичиненої шкіри, а на голові крислатий солом'яний капелюх що затіняє обличчя. Поряд з ним два вершники. Один праворуч, другий ліворуч. Юнак, якому не більше 20 років, і чоловік років на 6-7, старший за нього. Перший син плантатора. Щирим веселим обличчям він дуже різниця і від суворого батька, і від похмурого, навіть лиховісного, з виду третього вершника що доводиться йому двоюрідним братом. Юнак одягнений у бавовняну блузу небесно-блакитного кольору і штани з цієї самої тканини – вбрання, що якнайкраще пасує до південного клімату і разом з білою панамою дуже личить йому. Його двоюрідний брат – відставний офіцер з волонтерів у військовій формі з синього сукна, та синьому сукняному кашкеті. Трохи остронь їде ще один вершник, про якого, зважаючи на його білу шкіру, щоправда не таку вже й білу, теж годиться щось сказати. Грубі риси обличчя, дешевий одяг, червонястий плетений канчук у правій руці, яким так вправно орудує цей чолов'яга, все виказує в ньому наглядача, над пішим супроводом каравану, наглядача і погонича водночас. Кареті, або ж так звані каріолі, яка являє собою щось середнє між фургоном і коляскою, сидять дві дівчини. Одна з них із ніжно-білою шкірою – це дочка, єдина дочка Вудлі Пондекстера. Друга – з чорним, як ніч обличчям, її служниця. Караван переселенців прибув сюди з берегів Місісіпі і штату Луїзіана. Сам плантатор родом не з цього штату, тобто він не кривол. Проте обличчя його сина, а ще дужче тендітне личко, яке час від часу визирає з завісок карети, Виразно свідчить про те, що вони належать нащадкам однієї з тих молодих францужинок, які понад сто років тому перепливли Атлантичний океан, везучи з собою в скриньках папери, що засвідчували їхню доброчесність. Вудлі Пондекстер, власник великих цукрових плантацій, один з найвизначніших і найбундючніших аристократів Півдня Уславився він своєю марнотратною гостинністю Яка зрештою змусила його продати свій маєток на Місісіпі І разом з родиною та мізерними рештками нігерів Перебратися в дикі прерії південно-західного Техасу Сонце вже майже сягнуло зеніту і подорожні ступають по власних тінях. Зморені лютою спекою білі вершники мовчки сидять у сідлах. Навіть піший чорний супровід, менш чутливий до сонця, облишив свої безугавні балачки і, поділившись на купки, тихо плентає за фургонами. Лише вряди годи урочисту, мов на похороні тишу порушує різкий, як постріл, виляск батога або гучне басовите в що злітає з товстих губ того чи того чорношкірого візниці. Поволі неначе навпомицьки посувається обоз, та дороги, власне, й немає. Її позначають лише сліди возів, що проїхали тут раніше. ледь помітні корі, залишені колесами серед гінкої трави. Та навіть і таке повільне просування дається запряженій худобі дуже нелегко. На думку плантатора, до кінцевої мети їхньої подорожі залишається не більше як 20 миль. Він сподівається дістатися туди ще завидна, тимто то обози не стає перепочити оці спекотні полудневі порі. Раптом наглядач дав візницям знак зупинитися. Він саме проїхав ярдів на стов вперед і тепер рвучко осадив коня, так ніби побачив попереду якусь перешкоду. І ось уже він швидко скаче назад до обозу. Весь його вигляд промовляє що – щось негаразд. Що ж там таке? Останнім часом багато говорять про індіанців. Нібито вони знову почали з'являтися в цих краях. Невже там і справді ті червоношкірі розбійники? Та ні, навряд. у поведінці наглядача непомітно справжньої тривоги. Що сталося, містере сенсом? запитує плантатор, коли той під'їжджає. Вся трава вигоріла, у прерії була пожежа. Була? Але ж тепер її немає? швидко питає власник обозу, занепокоєно позирнувши на карету. Де горить? Я не бачу ніякого диму. Ні, сер, ні. Ні, затинаючись, бурмоче наглядач. Він уже зрозумів, що даремно зняв тривогу. Я й не кажу, що там і тепер горить, а тільки що горіло, і що вся земля. Стала чорна, мов, винова десятка. Ну, то й що з того? Хіба не однаково? якою прерією їхати чорною чи зеленою? Що за дурниці Джоша сенсом, щеняти таку бучу з нічого і даремно лякати людей? Ей ви, нігери, ану беріться за батоги та поганяйте мулів, поганяй, поганяй! Але ж, але ж послухайте, капітане Колхаун, Заперечує нагляду чоловікові, що так гостро вичитав йому «Як ми знайдемо дорогу?» «Знайдемо? Що це ти торочиш? Хіба ж ми збилися з дороги?» «Боюся, що таки збилися. Кулігії далі не видно. Вона вигоріла разом з травою» «То що, переїдемо згорілу ділянкою і без кулігі? А на тому боці знову натрапимо на неї?» «А, отож, простодушно відказав наглядач, який хоч і був східняком, проте побував і на західних околицях і знав дещо про життя на кордоні. «Якщо він тільки там є, той бік, бо я чогось його не побачив, дарма, що дивився з сідла». «А ну, нігери, поганяй, поганяй, кажу». Пустивши по вуха наглядачеві слова, закричав колхаун, а тоді вдарив коня острогами і поскакав уперед, даючи зрозуміти, що його наказ має бути виконаний беззастережно. І ось фургони знов рушають. Але, доїхавши до вигорілої ділянки, зупиняються вже без будь його наказу. Вершники з'їжджаються купи порадитись. Становище скрутне. Усі бачать це з одного погляду на випалену рівнину попереду. А там, аж ген до обрію, лише одноманітна, чорна як пекло пустка. Ніде ані цятки зелені, ні листочка, ні стеблинки, ні травинки. Пожежа була нещодавно, під час літнього сонцестояння. Буйні соковиті трави, яскраві квіти прерії все згоріло на попіл у лютому спустошливому вогні. І попереду, і праворуч, і ліворуч скільки сягає око, все те саме чорне згарище. Та й небо над ним уже неясно блакитне, а майже синє, і сонце незакрите хмарами ніби вже не сяє а й собі супиться, дивлячись на похмуру землю. Наглядач сказав правду. Ніяких слідів колії не лишилося. Буйний вогонь, випаливши дощенту соковиту траву, стер з лиця землі й відбитки коліс, що позначали дорогу. — Що ж нам робити? — це запитує сам плантатор. І в голосі його звучить розгубленість. Діяти, ти, дядечко Вудлі, їхати вперед. Що ж нам ще лишається, адже річка має бути десь там? Якщо не вийдемо просто до переправи, то рушимо берегом проти течії, або за течією там побачимо». «Послухай, Касію, а що як ми заблукаємо?» «То такого не може бути. Гадаю, не так уже і багато трави вигоріло». І якщо навіть ми трохи відхилимося, то врешті однаково виїдемо до річки. Ну що ж, племіннику, тобі видніше. Я покладаюся на тебе. Не війтись, дядечко, я виходив і не з такої халепи. Ану, нігери, рушай за мною! З цими словами відставний офіцер, кинувши самовдоволений погляд на карету, у вікно якої визернуло трохи затьмарене тривогою дівоче личко, вдарив коня острогами і рішуче поскакав уперед. Заляскали батоги, затупотіли копи та восьми десятків мулів, забрящали колеса, і валка фургонів рушила далі. Тепер мули йдуть швидше. Їх немовби підганяє незвична для їхніх очей чорна рівнина. І ледве торкнувшися копитом з гарища, вони квапляться підняти ногу. Молоді тварини сполохано хропуть, та незабаром вони заспокоюються і за прикладом старших знову йдуть рівною ступою. Так караван проходить милю чи більше посуваючись нібито навпростець від того місця, звідки рушив. Потім прогони спиняються. Їх спинив той таки самозваний провідник. Він стримує поводами свого коня і має вже далеко не такий самовпевнений вигляд, як раніше. Здається, він сумнівається, чи туди вони їдуть. Тим часом краєвид... Якщо можна назвати це згарище краєвидом, помітно змінився, хоча і не на краще. Все довкола аж до обрію таке саме чорне, але місцевість уже не схожа на рівнину вона стала хвиляста. Невеликі довгасті узвища змінюються видолинками, і не те, щоб тут зовсім не було дерев, але й назвати деревами ці. Цурпалки, що стремлять то там, то там, аж ніяк не випадає. Вони були деревами до пожежі, різними видами акації, що росли поодинці купками, але вогонь пожер їхні листя, і тепер від них лишилися тільки обвуглені стовбури та чорне гілля. Ти таке збився з дороги, племіннику? Питає плантатор, квапливо під'їжджаючи до відставного офіцера. Ні, ні, дядечку, поки що ні. Я спинився, щоб роздивитися довкола. Річка має бути десь там. Поїдемо тим видолинком. Нехай рушають далі. Ми не збилися з дороги, я за це ручаюся. І знову перед. З схилу потім видолинку, потім ще на одне узвище, а там знову зупинка. «Ти таки збився, касе?» – знову запитує плантатор і собі виїхавши на узвище. «Та хай йому, чорт дядечко, здається і справді так!» – не дуже чемно, – відказує племінник, ще не бажаючи цьому вірити. «Та й хто в біса не збився б на цьому клятому згарищі, а втім…» «А втім, ні-ні», – каже він, побачивши, що до них під'їжджає карета і приховуючи розгубленість. «Тепер, тепер я бачу, ми їдемо як треба. Річка отам, рушаємо далі». Рушає він сам, хоча і не так рішуче, як раніше. Рушають за ним і чорні візниці, які хоча й не дають нічого в знаки, вже помітили його невпевненість. Якби хто їх спитав, вони могли б сказати, що обоз давно вже їде непрямо, а кружляє видолинками між купами обгорілих дерев. Та ось уже чують радісний вигук провідника, до якого враз повернулася пригасла самовпевненість. ніби у відповідь дружно ляскають батоги, перекочується веселий гомін, обоз знову натрапив на колію, яку залишили колеса не менш як десятка возів, і проїхали вони тут зовсім недавно. Колія і відбитки копит ще свіжі. Як видно, з годину тому цією вигорілою прерією пройшов подібний до їхнього караван фургонів. Як і вони, він може простувати тільки до річки Леони. Отож, чи це неурядовий обоз, відряджений до форту інш? А коли так? то їм треба лише триматися його сліду, адже до форту і до кінцевої мети їхньої подорожі веде одна дорога, тільки форт ще трохи далі. Кращої нагоди ніхто не міг і сподіватися. Провідник, який перед тим, видимо, розгубився, хоча і не признавався в цьому, знов підбадьорився і ще бундючніше, ніж раніше дав наказ рушати далі. Десь із милю вони їдуть слідами фургонів, що пройшли попереду. Та ті сліди ведуть не навпростець, а звиваються між купами обгорілих дерев. З обличчя Касія Колхауна поволі зникає самовпевнений вираз, і воно дедалі хмурніє. Ось уже на ньому можна побачити глибокий розпач. Провідник нарешті збагнув що слід сорока чотирьох коліс, яким він веде свій караван, залишено десятьма піцбурськими фургонами та легкою каретою, тими самими, які зараз їдуть за ним, і з якими він дістався сюди від самісінької Матагорди. Розділ другий. Слід ласо. Сумніву не було. Фургони Вудлі Пондекстера їхали слідами власних коліс. Такі наші сліди. Зрозумівши це остаточно, пробурмотів Колхаун грубо вилаявся і спинив коня. Наші сліди? Про що це ти, Касію? Ти ж не хочеш сказати, що ми їдемо Власними слідами, а то ж, дядечко, так воно і є. Як видно, ми виписали повне коло. Погляньте, ось де задні копито мого коня з половиною підковою, а он – сліди нігрів. Та й місце я впізнав. Ми на тому самому пагорку, з якого рушили після останньої зупинки. Оце не пощастило. Дурно проїхали добрячих дві милі. Тепер на обличчі Колхауна відбувається не тільки розгубленість, на ньому видно і люту досаду, і сором, адже це через нього обоз лишився без справжнього провідника. Той чоловік, якого вони найняли в Матагорді, вів їх аж до останньої стоянки, а там, посварившись із зарозумілим відставним капітаном, зажадав розрахунку і повернув назад. Саме це, та ще недоречна самовпевненість, з якою він узявся вести караван, і є причиною того, що племінник плантатора відчуває тепер пекучий сором. Почуття провини стає особливо дошкольним, коли під'їжджає карета і прекрасні очі бачать його ганьбу. Поіндекстер більше ні про що не питає. Вони таки збилися з дороги. Це тепер зрозуміло всім, навіть босоногі негри пізнали сліди своїх великих ніг і збагнули, що йдуть тут уже вдруге. І знову всі спиняються, і знову білі вершники збуджено обговорюють становище, а становище скрутне, так вважає сам плантатор. Їм уже, напевне, не завершити своєї подорожі до вечора, як він сподівався. Та це ще не найгірше лихо, яке може їх спіткати. Є й інші цілком імовірні загрози. У вигорілій прерії скрізь чигає небезпека. Можливо, їм доведеться перебути тут цілу ніч, не маючи води, щоб напоїти мулів, а може ще й день, і ніч, або й довше. Хто ж його знає, скільки це може тривати? Як же їм знайти дорогу, як знайти? Сонце вже перейшло зеніт, але ще надто високо в небі, щоб сказати з певністю, куди воно хилитиметься. Тільки десь згодом вони зможуть визначити сторони світу. Та що це їм дасть? Навіть знаючи, де схід, де захід, північ, південь, вони безпорадні, бо втратили напрям. Колхаун став обережний. Він більше не береться вести обоз. Після такої очевидної ганебної невдачі йому просто не вистачає духу на нову спробу. Вони радяться хвилин десять, але марно. Ніхто не може запропонувати якийсь новий план. Ніхто не знає, як вибратися з цієї чорної пустки, що затьмарює не лише сонце та небо, а й обличчя кожної людини, яка в ній опиняється. Ген у небі з'явилася зграя чорних грифів. Ось вони підлітають ближче, ще ближче. Деякі сідають на землю, інші кружляють над головами заблукалих подорожніх. Чи не віщує поява птахів якогось лиха? Минає ще з десять тяжких гнітючих хвилин, і раптом, наче благословенний дар небес, до людей повертається надія. В чому ж річ? Просто до них скаче якийсь вершник. Оце не сподіванка. Хто б міг сподіватися побачити людину серед цього згарща? В усіх очах воднораз спалахнула радість. У цьому вершникові подорожні бачить свого рятівника. Він їде сюди, правда ж? – спитав плантатор, не вірячи власним очам. Так, батьку, просто до нас, – відповів його син Генрі. Зняв капелюха і почав вимахувати ним над головою і гукати, щоб привернути увагу вершника. Але вершник і сам уже помітив застряглі серед прерії фургони і, пустивши коня чвалом, невдовзі під'їхав так близько, що з ним можна було заговорити. Та він натяг по води свого коня тоді, коли поминув фургони і під'їхав до плантатора та його супутників. Мексиканець! прошепотів Генрі, глянувши на одяг вершника. «Тим краще!» – так само відказав Пойндекстер. «Тоді він, напевне, має знати дорогу?» «Нічого мексиканського в ньому немає, окрім анчір'я, пробурмотів колхаун. Ось я зараз побачу!» «Добрий день, кабалєро! Ви мексиканець?» «Ні-ні-ні!» З усмішкою заперечив незнайомець, аж ніяк не мексиканець. «Коли хочете, я можу говорити з вами по-іспанському, але, гадаю, ви краще зрозумієте мене по-англійському, адже це ваша рідна мова, правда?» Колхаум, подумавши, що зробив якусь помилку чи схибив у вимові, нічого на це не відповів. «Ми американці, сер, сказав Поіндекстер. У ньому озвалася зачеплена національна гідність. Потім, неначе побоюючись побоючись образити незнайомця, від якого сподівався допомоги, додав. А тож, сер, усі ми, американці з південних штатів. Щоб зрозуміти це досить поглянути на ваших людей, мовив вершник, з ледь помітною зневагою подивившись на чорних невільників. І ще, як я бачу, додав він, ви вперше подорожуєте прерією. Ви збилися з дороги? Так, сер, так, і майже втратили надію знайти її. Якщо ви не візьмете на себе клопіт, допомогти нам. Ну, який там клопіт? Їдучи прерією, я цілком випадково натрапив на ваш слід. Зрозумів, що ви заблукали і одразу ж поскакав сюди, щоб показати вам дорогу. Ох! Як це люб'язно, сер! Ми будемо вам дуже вдячні. Мене звуть Пойндекстер Вудлі Пойндекстер із штату Луїзіана. Я купив садибу на річці Леоні, недалеко від форту Інш. Ми сподівалися дістатися туди ще завидно. Чи можна на це розраховувати? А вже ж, а вже ж можна. Ви будете там до кінця дня, якщо послухаєтеся моєї ради. З цими словами Незнайомець від'їхав трохи вбік і спинився на узвищі, озираючи довколишню місцевість, так ніби хотів визначити напрям, у якому мали їхати подорожні. Стоячи отак на видноті, вершник і його кінь являли собою пригарну картину, варто того, щоб її описати. Породистий, гнідий кінь, хоч би і підарабського шейха. Широкогрудий і стрункими, як стебла тростини, ногами, плавно заокругленими крижами і розкішним густим хвостом. А на ньому вершник, молодий, щонайбільш років 25-ти, досконалої будови, з благородними рисами обличчя, одягнений у мальовниче вбрання мексиканського ранчеро, коротку... Оксамитову куртку, білі полотняні штани з тасьмою по боках, Щоботи зі шкіри буйвала з важкими острогами. Стан його, оперезаний ясно-червоним шовковим шарфом, На голові глянцуватий чорний капелюх, оздоблений золотим позументом. Уявіть собі отак убраного вершника, Що сидить у глибокому мавританському сідлі, зробленому в Мексиці зі шкіряним чапраком, тисненим старовинними візерунками на зразок тих чапраків, які були на конях конкістадорів. Тож уявіть собі такого красеня, і перед вашим внутрішнім зором постане достеменний образ того, на кого дивилися плантатор та його супутники. А з-за завісок карети... На нього дивилися ще одні очі, в яких світилося особливе почуття. Перше в житті Луїза Пойндекстер побачила людину, яка досі уявлялася їй тільки в мріях. Справжнього героя. Незнайомець міг би пишатися, коли б знав, яку хвилю почуттів збудив він у душі юної креолки. Та він того не знав і не міг знати. Він навіть і не здогадувався про присутність дівчини. Лише михцем позирнув на запорошену карету, як ото дивляться на нічим непримітну мушлю, зовсім не думаючи про те, що, можливо, в ній ховається коштовна перелина. Ні, клянуся честю, промовив він, обертаючись до власника фургонів. «Я не бачу ніяких прикмет, якими ви могли б керуватись. Але сам дорогу туди знаю. Вам треба перейти Леону на п'ять миль нижче від форту. Я й сам їду до того броду, отож ви зможете йти слідами мого коня. До побачення, панове!» Отак, зненацька попрощавшись, він ударив коня острогами і поскакав геть. Його від'їзд був такий несподіваний що здався плантаторові та його супутникам майже ничемним. Та не встигли вони зауважити щось із цього приводу, як побачили, що незнайомець скаче назад. Секунд за десять він знову став перед ними. Всі чекали почути від нього про те, що змусило його повернутися. Боюся, боюся, сліди мого коня вам мало допоможуть. Після пожежі тут побували мустанги. Вони залишили тисячі своїх слідів, щоправда, мій кінь підкований, але ви навряд чи зможете вирізнити відбитки його копит, тим більше, що на цьому згарищі всі кінські сліди майже однакові. Що ж нам робити? розпачливо спитав плантатор. На жаль, містере Пондекстер, я не можу затриматись, щоб вивести вас до річки. Я везу спішно депешу до форту. Якщо ви таки загубите, міс Лін, тримайтеся так, щоб сонце було у вас праворуч, а ваші тіні падали ліворуч, під кутом близько 15 градусів до напрямку руху. І так навпростить, миль і сп'ять. А тоді побачите попереду верхівку високого дерева, кипариса. Ви впізнаєте його, бо воно відсвічуватиме червоним. Гідьте просто до того дерева. Воно стоїть на березі річки, а поруч там і брід. Молодий вершник знову напнув по води, наготувавшися поскакати геть, та щось спинило його. То були блискучі темні очі, які дивилися на нього з-за завісок карети. Він тільки тепер помітив їх. Власниця тих очей ховалася в тіні. Але і там було досить видно, щоб побачити її прекрасне личко, навіть більше. Вершник помітив, що її очі звернені на нього, і в них світиться жвава цікавість, аж мало не приязнь. Він мимоволі відповів сповненим захвату поглядом, який йому навряд чи вдалося приховати. А тоді, щоб не здатися зухвалим, Рвучко одвернувся і знову заговорив до плантатора, що саме закінчив дякувати йому за допомогу. «Я не заслуговую на подяку», – відказав незнайомець, «бо залишаю вас, і ви можете знову збитися з дороги. Але ж, я вже казав, часу у мене обмель». І він подивився на годинник так, ніби не хотів рушати далі сам один. «Ви дуже люб'язні, сер». Сказав Пойндекстер. Але гадаю, що, керуючись вашими порадами, ми таки вийдемо до річки. Сонце вкаже нам. Ні-ні-ні. Я оце подивився на небо і боюся, що нічого вам сонце не вкаже. На півночі збираються хмари. Десь за годину вони можуть закрити сонце. Так чи так, а це станеться раніше, ніж ви побачите той кипариць. Отже, нічого не вийде. «Стривайте», – мовив він, трохи подумавши, – «я знайшов раду. Ви поїдете слідом від мого ласо». Кажучи це, він зняв з луки сідла згорнуту кільцями мотузку і кинув її вільний кінець на землю, а другий прив'язав до кільця на сідлі. Потім, піднявши капелюха головним чином до карети, Вдарив коня острогами і знову помчав вигорілою прерією. Його ласо, спадаючи з крижів коня, простяглося ярдів на десять позаду і залишило на згарище звивисту смугу, так наче там проповзла змія. «Дуже дивний хлопчина», – зауважив плантатор, – дивлячись у слід вершникові, що зник у хмарі чорної куряви. «Мабуть, треба було спитати, як його звуть?» «А я б сказав, дуже зухвалий, хлопчина!» похмуро мовив колгаун, чию увагу не пройшов ні погляд кинутий незнайомцем на карету, ні той, якому він був відповіддю. «Що ж до його імені?» то не думаю, що це багато важить. Він міг би назватися і вигаданим ім'ям. У Техасі повно таких жевжиків, що, потрапивши сюди, прибирають нове ім'я. Чи то задля милозвучності, чи то з якихось інших міркувань. «Слухай, касе, озвався молодий Пондекстер. «Ти несправедливий до нього. Як на мене, він чоловік благородний освічений». Гідний найкращого імення!» Благородний, оцей виряджений павич. Та де там у біса? Я ще ніколи не бачив, що благородні люди напинали на себе мексиканське ганчір'я. Це роблять тільки пройди світи, б'юсь об заклад, що і цей з таких. Поки тривала ця невелика суперечка, прекрасна пасажирка в кареті, нахилившися до віконця. З неприхованою цікавістю проводжала очима вершника, який швидко віддалявся. Певно, саме цим і пояснювався той уїдливий тон, яким заговорив до неї колхаун. — Що з тобою, лу? — спитав він, під'їхавши зовсім близько і стишивши голос, щоб його не почули інші. — Здається. Тобі не терпиться? Може, ти хотіла б поїхати разом з тим хизуном? То ще не пізно. Я дам тобі свого коня. Дівчина відкинулася на сидінні карети, явно невдоволена і цими словами, і тоном, яким їх було промовлено. Але її невдоволення не вилилося у сердиту гримасу чи гнівну тираду. Луїза приховала його, і єдиною її відповіддю Колхаунові був дзвінкий сміх. Куди образливіший для нього? Он як? Отож я й подумав, що все це не просто так, бо бачив, як ти видивлялася у віконце. Так наче хотіла призначити побачення цьому розтяцькованому кур'єрові. Певно тебе привабило його барвисте вбрання? Кажуть, птаха впізнають попір'ю. Але в цього птаха пір'я чуже, і, може, я ще колись видеру його разом із добрячим клаптем шкіри. Як тобі не сором, касію Ти говориш непристойності? Це тобі має бути соромно лу, бо ти поводишся непристойно, дозволяєш собі зацікавитися звичайнісіньким волоцюгою, вирядженим, наче блазень. Та він же всього на всього листоноша якого найняли офіцери форту. «Листоноша, кажеш?» «Ну, то я дуже хотіла б отримувати любовні листи з рук такого листоноші». «Коли так, то скачи за ним і скажи йому про це. Мій кінь до твоїх послуг». <рес> Оце насмішив. Та навіть якби я задля жарту надумала нас догнати цього незвичайного кур'єра. То де там це зробити на твоїй ледачій шкапі? Він так мшить на своєму гнідому, що зникне з очей, поки ти встигнеш поміняти для мене сідло. Ні, я його не наздожену, хоч би і як хотіла. А могла б і захотіти. Стережись, щоб тебе не почув батько. Стережись, щоб він не почув тебе відказала дівчина вже поважним тоном. «Ти мій двоюрідний брат? І для тата бездоганний взірець, але не для мене, аж ніяк не для мене. Я ніколи не давала тобі приводу думати інакше, хіба не так?» Відповіддю на це дошкульне запитання була похмура мовчанка, за якою вгадувалося роздратування. «А тож, ти – мій кузен». Провадила Луїза суворим тоном, зовсім не схожим на той, яким вона говорила досі. «Але не більше. Не більше, капітане Касіо Колхаун. Не треба давати мені ніяких порад. Є тільки одна людина, від якої я повинна приймати поради і вислуховувати докори. Отож, пане Чукасе, прошу тебе, не читай мені моралі, як оце щойно. Мої думки». І мої вчинки теж, вони тільки мої. І так буде доти, доки я зустріну людину, перед якою схочу відповідати за них. Зрозумів, схочу відповідати. Але то будеш не ти. Отак висловившись, дівчина зміряла двоюрідного брата поглядом, у якому палали гнів і погорда, і знову відкинулася на подушки сидіння. Завіски на віконці карети зійшлися, капітан мав зрозуміти, що розмові край. Вражний, мов ударом батога цією гострою відповіддю він з полегкістю почув голосні вигуки візниць. Фургони рушили і подалися вигорілою прерією, такою ж чорною, як і капітанові думки. А розділ третій Дороговказ серед пустки. Тепер подорожні могли їхати спокійно. Звивести слід ласо, тягся безперервно і був такий помітний, що ним легко могла бити і мала дитина. Той слід вів не навпростець, він обминав чагарники. А часом відхилявся вбік, і там, де не було дерев чи кущів. Подорожні зрозуміли, що вершник зумисне обирав таку дорогу, де б вільно проїхали фургони, бо при кожному відхиленні бачили збоку, чи то западини, чи то інші перешкоди. Який дбайливий юнак! зауважив поіндекстер. Таке шкода, що я не спитав, як його звуть. Та якщо він. «Служить у форті, ми ще зустрінемось з ним». Напевно, зустрінемось», – озвався його син. «І сподіваюся, що скоро». Дочка Плантатора, сидячи в затінку карети, почула і батькові слова, і братову відповідь. Вона не сказала нічого, але її погляд кинутий на Генрі ніби промовляв, що вона всім серцем поділяє його сподівання. Радіючи з того, що їхня нелегка подорож незабаром закінчиться і він ще до заходу сонця дістанеться до свого новопридбаного маєтку, плантатор був у причудовому гуморі. Забувши про свою аристократичну пиху, він виявляв незвичайну поблажливість до всіх навколо, жваво розмовляв з наглядачем, спинився пожартувати з дядьком, з ціпіоном який насилу шкандибав на збитих ногах, підбадьорив тітоньку кло, що тримала на руках немовля. Прекрасно! Може вигукнути якийсь сторонній спостерігач, уведений в оману подібними небуденними картинами, що їх так зворушливо змальовують наймані писаки на службі в самого нечистого. Яка все ж таки чудова річ! це наше патріархальне рабовласництво. А тим часом ми стільки говоримо і робимо, щоб знищити його. Та ж будь-яка спроба зруйнувати цю віковічну споруду, цей гідний, наріжений камінь благородної нації, то не що інше, як надмір нерозумної чутливості, чистісінька філантропічна дурниця. О ви, непримиренні вороги рабовласництва! І що ви повстаєте проти нього? Чи ви не знаєте, що одні повинні терпіти страждання, тяжко працювати, голодувати, щоб інші могли жити і в розкошах і неробстві? Що одні мають бути рабами, щоб інші були вільними? Такі заклики, що від них лишається тільки гірко заплакати лунають останнім часом чи не занадто часто. Гори тому, хто їх виголошує, і горе нації, яка їх співчутливо слухає. Радісне піднесення Поіндекстера поділяли всі його супутники, за винятком Касія Колхауна. Воно відбивалося і на обличчях чорних невільників, які вважали плантатора джерелом і володарем їхнього щастя чи нещастя, самогутні майже як Бог. Вони любили його менше, ніж Бога, зате боялися дужче. Хоч він був зовсім не лихий господар, як порівняти з іншими. Він не вбачав ніякої втіхи в тому, щоб мордувати своїх рабів. Йому подобалося, коли вони ситі, одягнені, вгодовані так, щоб аж лисніла шкіра, адже їхній вигляд свідчив і про заможність самого господаря. Щоправда, він час від часу шмагав їх нагаєм. Це, як він запевняв, йшло їм тільки на користь. Але жоден з його гурту не мав на шкірі слідів жорстоких катувань, чим залюбки вихвалялася більшість рабовласників на берегах Міссісіпі. Отож, не дивно, що в товаристві такого взірцевого господаря всім було хороше, і невільники, бачачи його радість, і собі веселого моніли. Але цього радісного піднесення не вистачило до кінця подорожі. Через деякий час воно згасло, щоправда, не враз і не з чиєїсь вини, а з причин аж ніяк незалежних від будь-кого з подорожніх. Як і сказав незнайомець, сонце сховалося за хмарами раніше, ніж вони побачили кипарис. Власне, в цьому не було нічого такого, щоб збудити тривогу. Слід ласо, як і перед тим, чітко вирізнявся на згарищі, і їм не було потреби визначати напрям за сонцем. Та сам вигляд повитого хмарами неба вплинув на всіх гнітюче, і веселищі поступово вщухли. Так наче це вже вечірні сутінки, зауважив плантатор, діставши свій золотий годинник. А насправді ще тільки третя година. Як добре, що той молодик залишив нам таку надійну провідну нитку. Коли б не він, ми могли б проблукати по цьому попелищі до самого смерку, а може й довелося б тут таки заночувати? Ото була б чорна постіль. Жартівливо докинув Генрі, щоб розмова стала трохи веселішою. Ох, і наснилося б мені всяких страхіть, якби випало тут ночувати. І мені теж, — озвалася його сестра, визирнувши за завісок карети і оглядаючи довколишній краєвид. Я, напевне, побачила б у сні й пекло, і Плутона з Прозерпіною, і вискалився чорний кучер записаний у книгах плантації, як Плутон, Польдекстер. «Панночка побачила б мене серед оцієї чорної прерії. Оце-то чудесі сія. «Не радив би я вам усім надто тішитись», втрутився до розмови похмурий плантаторів племінник, що саме під'їхав до них. «Бо, може, таки і доведеться спати на цій чорній постелі». Будемо сподіватися, що не станеться ще й чогось гіршого. Що ти хочеш цим сказати, Касе? запитав плантатор. А те, дядечку, що цей ваш провідник завів нас не туди. Я ще не можу сказати цього напевне, але, здається, справи наші кепські. Ми пройшли більш як п'ять миль, та, мабуть, всі шість. А де ж його кипарис? Я пильно оглянув весь і, хоч на свої очі ще й не нарікаю не побачив ніде нічого схожого на дерево. Але навіщо б йому нас обдурювати? Ха, навіщо? Отож би і воно. Він міг мати на це різні причини. То наведи нам хоч одну з них, зачіпливо мовив дзвінкий голос з карети. Ми готові тебе вислухати. Ти готова слухати все, що тобі скаже якийсь пройди світ, відказав Колхаун. А якщо я висловлю свої міркування, ти, напевне, поблажливо назвеш їх фальшивою тривогою. Ну, це залежатиме від того, які будуть ці міркування, паничу Чукасію. Гадаю, тобі варто спробувати переконати нас. Тож можу припустити, що такий досвідчений офіцер, мандрівник, іщинить фальшиву тривогу. Колхаун відчув, що з нього глузують і певно не став би казати того, що намірявся, якби не втрутився сам поіндекстер. Ну ж, Бокасію, поясни нам, що ти маєш на думці. Чемно, але владно, зажадав він. Те, що ти сказав, викликає не тільки цікавість. З якою б це речі тому молодикові потрібно було завернувати,